Precvența cititor de proză. Spovedanie pentru o iubire veche. Mădoare preputernic această despărțire. Nu am crezut că totul a fost atât de dens. Prin sânge se strecoară umizi, torcând un fire, ce mă atârnă în golul tău imens. Te caut, precum noaptea și caută menirea, temându-se de zorii fugiți în Occident. Dar nu găsesc nici urmă de tine în prezent și n-am decât să-mi sufăr nevolnic despărțirea. Mă doare și mi-e sete, mi-e dor și mi-e urât. Nu am crezut că totul a fost atât de dens. Prin sânge mi umplă crampe și ace de cusut și. Mai atârn și veșted în golul tău intens. Mă doare prea puternic această despărțire. Nu vrei să vii înapoi? Miros de iarbă, lângă tropot de cai, aud o coaie de lună, în zgomot de ploaie și crud. Niște râuri sosite de avalman în prag de ninsori cu fanfare. Vopsite sălbatic de falsele ciori. Nici lumini nu mai cântă în cerul surpat, Nu sunt umbre de veche pe case, Nu sunt căutat, Miros de iarbă aud în prag de ninsori, Strecurat nevăzut în cutia unei oarebe viori. Potolit și cu minte, Același singuratic nebun, Din mirosuri de iarbă și versuri salvate de scrum, resemnat de eșecul cu tine, mă ascund rușinat sub coaja de lună și mirosul de iarbă curat. O altă zi, o altă experiență, alta mar, o altă lume parcă s-ar desface, murdar și răsfoit cum se întoarce din colțuri, obosit un calendar. Un alt destin curbat apare în prag, Acopăr remușcări cu experiențe, Acopăr patul încă de plăceri, Doar sufletul plecat, ce-mi este drag, Pribeag și colorat, în Îndungi și trențe, Îl plâng de când mă știu și până ieri. O altă judecată am acum Și un alt tablou atârn pe dedesubt, Pășesc cu greu în peisajul meu corupt, și cad mereu în gropile din drum. O altă zi mai trece peste viață, cu tot cu tine și cu mine în piept, cu minte ras, frezat. Din nou aștept o altă zi, o altă dimineață. Ciclul vorbe goale de vorbă cu mine. Pestriți la vorbă, mai ascut creioane, Sau, mărilic merit, privind naiv, Pestriți în gânduri, sincer, guraliv, decolorat, De muzele cu toane. Suntem prea mulți artiști, prea mulți creează, Suntem drogați, prea mulți de unibric, Prea mulți dansează porno din buric, Prea mulți pământul pestrițează. Avem pedepsa strecurată în vene și ca artiști și ca pion de rând, Chiar tolăniți ostentativ pe perne și expulzând pe Dumnezeu din gând. Purtăm un aer liber de prințesă și avem dată precisă de murit Și totuși alergăm ca oi înlese pe un câmp pestriț albastru infinit. Pestriți la vorbă, te iubesc pe tine, când ieftin sunt corupt de trupuri noi, Pestriți aventurier cu cine vine să mă respire Din plămânii goi. Trăiesc pestriți în lumea mea pestriță, Nemăsurat, organic, mort de mult, Împiedicat să fiu pestriț de legi cu fiță, Mă ard încet și mă transform în cult. Ești departe de mine, Ești un lanț întrebise. și din ochi, peste lacuri, fugărind ca o vidră, dorm în lacrimi, sărături de tine trimise, ca un fir de durere, amintiri din clepsidră. Peste timp, voi uita, poate, clipa nătângă, voi uita deznăvejdea, tremurând ca de friguri, peste timp nicio plapă nu va ști cum să plângă. Căci, prin anii cei sufăr, mă voi umple de riduri, Mai întind câte o mână, conștient că nu-i bine, te mai strâng peste piept, te mai vrea, te mai simt, Înnecând idealuri, tăcer și suspine, mă ascund între temple, încercând să mă alim. Cât de tare mă doare și mă simt ca o barcă, rătăcită în derivă, fără pânzele sus. Sunt puține cuvinte într-o limbă să-ți adevărul durerii unui suflet distrus. Dar te văd zâmbitoare, ondulându-te în vânt, peste trup cum se brodată în lalele, fără lacrimi și albă izvorând din pământ, odihnită și plină de iubirile mele. Mă apropii de tine ca un vis de copil. Te cuprind peste cețuri în castelul tău verde transformat în căldura dintr-un bloc de steril și dansat de idei ce în vechi nu se pierde. Apoi te sărât, te strâng, te sărut din brațe în părul cu mirosuri de miere, nesătul de săruturi, ca pustnicul mut încremenit de frumoasa, ce vine și fiere. Ce vis, ce-i ce, ce perfect posăminte iubirea în mine, Ca o travă într-un mărce, desculță viața când, un crud adevăr, Îl transform din durere în răvnitul alint. În jurul unui foc, sânii rotunzi se rotesc, Colorând spre nisipuri cu un fin portocal, Ondulate între valuri, în adinții scodesc fete blonde și brunete, ca un trup de coral. Peste insule plutește Adonis nemișcat, încurcat în covoare cu miros arabesc, și sunt stele pe ceruri de un verde curat, și sunt stele în mare cu adâncul grotesc. Cocoșați în derivă, doar delfinii într-un joc cu sirene și perle ascunse în mâini, înspre largul atins de un gram de noroc, fug de nisipuri. Și dansuri de sâni. În jurul unei lumi plictisite de ploi, sunt borde spălate cu săpun de pelin, dar focul oceanic al sânilor goi se tot plimbă prin mine ca un salt de delfin. Sunt plin de regrete și sunt gol în esență. Sunt veșnic și vește ca un pui de chiar. Sunt zâmbetul amarnic la sfârșit de pasență. Sunt oală sub presiune și sunt fluier de tren. Sunt singur și mă număr mereu cu cifra 2. Sunt umed de tristețe. Sunt un creion foaie. Sunt noți în care fluturi alergă după noi, dar noi suntem săruturi de șoapte peste slăie. Sunt totuși o făctură. sunt Totuși un nimic, sunt zestrea care ție ți-a dat-o Dumnezeu, sunt fericirea însăși cu gestul ei calic și sunt uitat de tine ca pe un de arbetele. Sunt sigur, sunt puternic, am har de la natură, sunt versul și ideea, sunt pași ce mă dedic, iar tu ești necesarul și unica faptură ce totuși fără tine, eu nu mai simt nimic. Ciclul uh, idioțenii se numește secunda simțirii. M-am simțit o secundă ca un crește patent, izolat peste oase și uns m-am simțit, cu folciile goale încleștate amorțit într-un gest repetent, apoi relaxat ca un arc din tensiune. Mi-am simțit molecula, revenind la normal, când din nou schizofrenic am simțit imersiune, ca apoi să mă simt potcoavă de cal. M-am simțit o secundă ca o clanță forjată, ca un toci curățat de miros de țigani. M-am simțit fără nume și fără prostată, în lipsa continuă de viață și bani. Avid de iubire mă simțeam o avere, m-am văzut coborând când de fapt eu urcam. M-am simțit peste ceafă pleznit cu putere în emoțiile sângelui rar și infam. Apoi o secundă de teamă ciudată, mi-am rupt o peliculă peste simțiri, învărtit prin băltoace de amintiri, m-am simțit ca o roată. Din Sfânta Evanghelie am avut astăzi, o zi artistică și plină, cu nuci sparte pe colțul de rutină și cu artiști în lemnul de demult. Ne-am spovedit minciunile în parte și ne-am tratat schematic și zâmbind, Pierzând un timp și câștigând o moarte, atât de dulce m-am simțit vorbind. Peste pereți un șipot de icoane și un praf subțire, Zace piedestal, la o cafea din zațuri monotoane, se adâncesc discuții în banal. Din Sfânta Evanghelie la începuturi, o zi normală astăzi am avut, fără femei și fără desăruturi, doar cu artiști și lemnul de demult. Mai simt în nări mirosuri efemere, mai am încă retina prinsă în joc. Uitând de tine și de acel noroc, am să mă ascund din nou prin ateliere. Din Sfânta Evanghelie am avut astăzi o zi artistică și plină, cu nuci sparte pe colțul de rutină și cu artiști în lemnul de demult. Iubiri mai vechi Iubito sunt cam singur, de ce să nu o spun. Relații adevărate de un sens giratoriu sunt rare. Ideea existenței se bălăcește acum departe de, parte de Tandreț a citit în Purgatoriu: Cum ai fost tu și arată răstălmăcită strâmb? Mai sunt foarte puține roindu-se pe piață. Iar eu, să iau în brațe, cum cizma pe care, oricare flecmanu, mă, mă copleșește în greață. Deci, sufăr că norocul s-a cam epuizat? Și te regret în suflet și, sincer, în gândire, mai stau deoparte o vreme, nu-i roz de căutat relații de ocazie din start. O despărțire. În tine am crezut și te-am iubit din sânge, în tine am pus speranțe și ca de altfel tu adevărat ai fost un crește care strânge, lăsându-mă ferit de a mai spune nu. Iubito, sunt cam singur, de ce să nu o spun, relații pasagere mai am, dar sunt sătul și sincer mi-aș dori în sufletul credul să te întorci cu minte la mine peste drum. Hai! Vrei? Adevăruri triste. Am viața irosită în victorii barbare, nici fire de cenușă strânse în urne, nu ard, în zvăcnirea de temple, simt explozii solare, în asprima de cuget, mă simt un bastard. Trec un secol vulgar cu păduchi pe sub piele, ca o zeamă clocită absurd. Într-un nou și am desprins din menirea păcatelor grele esența divină din eșecul ecou. Privir de madone pierdute în fum, înțeapă rugăciunea pătată de boală. E același destin, este singurul drum și suntem aceiași ce fierbe manuală. De vorbă cu sfinții stau fluturi de noapte, de vorbă cu mine stau pofte lumești. Din Vorbe coboară păcatele coapte când zei se joacă în mituri grecești. Am viața erosită încercând fericirea ca o cale ferată spre un pod nevăzut, dar din trenul acesta parcurgând omenire, în veci nu se suie și n-a coborât. O luptă cu nimeni, o luptă cu sine, un zbor de cometă vom fi, de de creatorul albastru ce numai de bine neorează orează într E un pașnic corupt. Și vom zace ca pietrele unse de apă, Învechindu-ne vremea ca icoanele noi, Și vom zace ca ciuta aplecată S-a dat pe isteria sângerândă A lupilor goi. Te-am revăzut o clipă, Fără timp, fără voie, În mașina cea veche cu radioul mergând. Stăteai cu tandrețea unui Fir de aloie, dar cu riduri de toamnă și cu mersul plângând. O, Doamne, ce durere ți-am produs și ce moarte, ce ofertă murdară ți-am turnat în pahar! Am distrus fericirea copilă și aparte condus de pasiuni din trecutul murdar. Aș fi dorit un sărut să iubim în tăcere, dar, dar fără cuvinte banale și vagi. Să mă ierți, aș fi vrut, Să mă scap de galere, Să te întorci, aș mai vrea, Să ne pierdem sub fragi. Te-am refăzut o clipă fără timp, Fără voie, în mașina cea veche, Cu radioul mergând, apoi te-ai pierdut în mulțimi, Emanând aroma plângând A unui fir de aloe. Banalități despre spirit Spiritul, nesătul și bogat rezervor, îmi trimite spiriduși coborâți în tăcere, ce deschid aiuriți în fundal un zăvor, aducându-mi mirosuri de plăcinte cumere. Spiritul copt ca un pământ de ulcior, cu fluer la buze, de proaspătă fată, spiritul promite un fluid viitor al celor ce suferă, și în urmă ne iartă. Spiritul visează și în vise color apar spiridușii ritmând fericirea. Spiritul mi-e piața, imensul obor în care îmi cumpăr și vând regăsire. Spiritul renaște adesea în doi. Arta iubirii, fără prețuri și miză. Spiritul creează despărțiri și strigoi când durerea îl aruncă bolnav într-o criză. Spiritul o sârmă pe care se întind certuri și glume aruncate din gură, sărutul genetic îl aduc și îl cuprind, numindu simplist singura măsură, spiritul nesătul și bogat în rezervor. Și baltă și laș. stau țepenii din și trestile în maluri își fac idealuri. Lahore și moșii eclipsează cocoșii, la oale, când surlă, sunt babele târlă, cu un boteze, se înșiră ca berze, și fetele nuferi au zestre prin cuferi. Și câinii gudură copii în bătătură, și țăica se vinde pe alune și ghinde, și popii se ceartă pe câte vreo moartă, și pruncii se îngănă pe cerga de lână. Când luna se joacă la un borș de potroacă pe câmpuri de mac, sunt baltă și lac iubirile în glastre sunt versuri albastre și mă, prind mă în săruci ca tu la început frecvența cititor de proză